sallallahu aleyhu a sellem të këmbar njërzimi, ndërkohë që njëzit ishën në një vumbje të qartë, dhe ata cilë të cilët e besuën e të fjëllimisht ishën shumë pak, dhe këta i quajti profeti sallallahu aleyhu a sellem në hadithet e shumë ta, al-guraba, të huaj, sepse ata që e besuën të vërtetën e fjëllimit e ta ishën të pakët, Edhe këtë pakët kishin tek Allah i madhuruar një loj vlerët veçantë që se kishin njërët dhe tjere. Edhe Profetis sallallahu a.s. në ka të reguar në shumë hadithet të sakta, që këtë pakët janë atat të tjive do fitojnë gjennetin. Edhe ka të reguar që islami do këthejet pakët për sëri si shka qënë në qëllimi pakët. Krasnë të në buhrejëra radhiallahu anhu Në profeti sallallahu alaihu sallam se ka tham Bada e l'islamu gariba Wasë i udu kema bada gariba Të tuba l'guraba To profeti sallallahu alaihu sallam Islami filoj i huaj Dhe do të kthehet për sëri i huaj si që filoj Dhe në gjëneti është për të huajtë. Profeti sallallahu aleyhi sallem të regonu të të hadisët Tuba l'il-guraba. Tuba, kanë thënë, disa djetarë është një pëmë në gjënetë. Në nënë hienet të cilës herë të në kalorë si për në qimë vjetë e rreshë dhe nuk e kalonë në hienet se i pëmë. Disa djetarë kanë thënë, Tuba, dhe nga fjalla al-tib, që do të të mirë, dhe më dhe mirësia është për ta, për të satët të tile dhe jenë të huaj në shëqëri. Të huaj dhe të të të të të të që ata janë kapur pasë Kur'anin dhe Sunnetit, dhe janë të pakët në këtë rrugë të vërtet, dhe ata që i kundështën janë të shumë dhe këtë rëgohët në disa trasmetimet të këti hadithi. Fa shte hadithë të trasmetonjë ma muslimi dhe bnu magja, i dhe në libën e vetë elbida o elhawati dhe tek si ti trasmetimi ti është këshu të beda el islamu gariben filloj islami i huaj ola të ku musa'a hëtta jeku në gariben dhe nuk ka për të bërë kemeti dhe i satë këtheje dhe njëher islami i huaj fatu bali lguraba fatu gjenete është për të huajt shi në jefë së dhë në nasë Gjeneti është për të huajt atërë kërë të prishën njerëzët. Dhe më nëmë përka të huajt dhe zilët janë të huajt kundrejt njerëzët që janë të prishërët. Pasë e përstërit dhe thotë, Fëtu bali l'guraba, Shrine jefë së dhënë nabë. Të të gjeneti është për të huajt kërë të prishën njerëzët. I dhe është tukë të hadithët e rësmeton e nësi rëdiallahu anhu. I dha shukëta hadithet të resmeton dhe Abdullah ibn Mesrudi radhiallahu anhu edhe të regon, në basit të regon profetit sallallahu alaihi sallam për të huajt, i thonë, ku shën të huajt? Thotë, profetit sallallahu alaihi sallam, të huajt jam njerës të pakën dërfisët të tyre. Dhe më thonë, dërshdo fisët mund gjefetëm një për i tyre. Të resmetonj me Mahmedin në Musnedin e ti. Ta janë të huaj të pas përshkrimit të Profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Një dhe ështu këta hadith, etë Rasmeton dhe Saad ibn Abiyoq Qas, dhe Salman el Farisi, radhiallahu anhumma, një dhe ështu këta hadith, etë Rasmeton dhe Jabir, dhe Ibna Abbas i radhiallahu anhumma, edhe kanë të regurë të dy të fundit, allahu e qofti knajqo pojtyre, se disa njësë i di kanë thanë, ku shenë tha o i dërgurë i allahu, ta Profetit sallallahu aleyhi wasallam, të huajt janë ata të cilët regulojnë kur prishën njerëzit. Thot huajt janë ata të cilët bërën regulimën dhe njerëzit kur ata janë prishër. Një trasë në tim tjetër e kam pyrëtur dhe i kam thënë ku shënë të huajt të zërgurë Allahot. Edhe profetisë sënë Allahu e sëllëm ka thënë janë ata të cilët rinjallin sunetin tim batmeje. Të huajt janë ata të cilët rinjallin sunetin tim batmeje dhe uamthojnë ata njerëzve, Allahu na pa frejture. Gjithashtu në një transmetim tjetër thot, xheneti është për të huajt, para Allahut, për ata të cilët janë kapur pas librit të Allahut, kur njerëzit largohen prej tij, për ata të cilët punojnë me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ky sunet të zhduket, ata transmetojnë gjithashtu këtë hadithin në othbah. Gjithashtu në një transmetim tjetër, i thuat profeti sallallahu alaihi wasallam, kush janë të huajt? Për profetin sallallahu alejhi vesellem u thot ata janë njerëz të paqet, të mirë, ndër shumë njerëz të këqij. Ku shikon në ston ata, ata që i kundërshtojnë janë më shumë se ata, ata që i bindën. Ata që i kundërshtojnë janë më shumë se ata që i bindën. Për transmetonin Muhammedi. Gjithashtu në një transmetim tjetër thotë, ata që i urrejnë janë më shumë se ata që i duan. Këta janë duajt si pas përshkrimi të profetis sallallahu alaihi sallam në dhe profetis sallallahu alaihi sallam ka premtuar për ta gjenet të të tuba një lguraba tuba një lguraba gjenet jesht për të huaj gjenet jesht për ta të huaj të cilet e ndjen vetën të huaj në shokërin e tyre aty ku shprishur dhe e shdukur e vërteta dhe drita e të vërtetës edhe ata përpikje të regullojnë nërta Hier ashtu ka thën profeti sallallahu alejhi dhe sellem një hadith tjetër. Njëri më të dashur për të për Allahun e Madhhur janë të huajt. I than kur janë të huajt oi dërguri Allahut. Sa profeti sallallahu alejhi dhe sellem thuajë janë ato persona të cilët nargohen me fenë tyre nga fiset. Po dinë ngjalli Allahu i Madhhur ditën e gjykimit me Isën, mbiën e Mariam me salatu wassalam. Këta janë të huajt u vlefëse. Edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar gjithashtu për të huë e që ata ka një shpërblim dhe qanë të ka loj ma dhërurit një gjykimit. Këtë profetisë sënë allovalin sëllëm, në basjush dhe vinë ditë që durim tarin e to, është një sojësia i person i cili ka ka për prushin në dorë. Në gjithë njëri për i tyre ka shpërblimin e 50 vetave. Në gjithë njëri për i tyre thot, ka shpërblimin e 50 vetave i kanë dhe në ojdovur e Allahut, a 5-10 vetëve për i tyre? E tha jo, 5-10 vetëve për jush. 5-10 vetëve për jush. Kështu ka thënë profetisë dhe arsujëja është sepse ata përpikjen të regulojnë dhe njërë dhe të gjëshprishur, edhe kushin dihmojnë atajnë shumë pak, ose nuk kanë dihmu e së fare, edhe janë të vetëm në një shocërije të të të të shkateruar, dhe rendë drejtë qëka të rrimit nga ditët ditës dhejërë sa të dërgojë Allah i madhuruar shenjët e mëzhajët kametit Allah u nërruojt nga qdo fitën e Thot ibnore Gjebi, Allah u nëshiroftë në lidhe me hadithin Beda el Islamu ghariba, qëlloj islami huaj dhe do të të tejet për sëri huaj Thot ka për qëllim përfajt i sënë Allah u nësëllëm në të ta hadithë të dërgoj që njerëzit për para artisë të profetis sallallahu alaihi sallem, ishin në një humbje qartë, si shka thëmë profetis sallallahu alaihi sallem, allahu i mëdhuruar i shikoj i banor të tokës, dhe i urehu ata arabët të tyre dhe të huajt të tyre, jo arabët të tyre, përveç se një pakisa nga ehli kitapi, më pasë dërgoj allahu i mëdhuruar profetin e ti sallallahu alaihi sallem, me islamin e pastor, dhe fillinishtë, Këtë islam nuk e parnuan të njerëzit, por e parnuan një një një, shumë paktë. Në ashtë do fisë në një e parnonte. Edhe kjo që parnonte ishte i frikësuar në fisën e ti, e mundonin, e ripnin, edhe i bëndët durim për të dhe gjejë, edhe këshu ishin muslimanët dhejër i sa i përzun nga vëndi tyre, i larguan edhe ataj migruan me, me feme tyre në vëndet largë ta, edhe për këtë arsy ishin të huaj. Edhe disa prej tyre u torturonin, e disa prej tyre u vranë. Edhe ata që hynin në Islam në këtë kohë quheshin tu huaj. Këtë thot Ibn Rajbi, pastaj vazdon dhe thotë: "Më pas u shfaq Islami, me hijret të të profetit sallallahu alejhi dhe selem, dhe hyn njerëzit në fenë e Allahut grupe grupe, derisa derisa vdiç profeti sallallahu alejhi dhe, dhe selem dhe Islami ishte në këtë gjendje të lartë. Më pas şeytani Thu kurthët e tij kundër muslimanëve dhe përhapi tek ata fitënë e dyshimeve dhe e epshëve. Edhe këto dy fitënë vazhduan të vazhduan të shtohen dita ditës tek muslimanët, derisa ato zunvend fuqishëm tek muslimanët dhe dhe i u bindën shejthanit shumë mite krijesave. Disa prej tyre hyn në bindjen e shejthanit në, në temën e fitënën e dyshimeve disa min në vitën në vit në në bindën e shejtanit, në vitin në vitën e epseve, edhe disa tjerë i, i bashkuën çë të dyja. Kështu siç na ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem, për vitën e parë të dhushimeve ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, janë ndarë qiputën në 71 grupe. Edhe të gjitha në diar. Dhe ka thënë janë ndarë kishtër në 72 grupe dhe të gjitha në diar. Ase do të ndahet ummeti i nën shafën e tre grupeve, të gjitha ja në zjarr përveç një grupi. I kanë thonë u i dërguar Allahu kush është ky grup? Tha, janë ata të cilët ecën në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Pa janë ata të cilët ecën në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Këto këy hadith tregon se ata të cilët janë në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam janë një nga qatë të tre grupe. Në më dhënë janë të pakët. Gjithashtu, përstaj e përket fitnë dhe të epsheve, ka të reguar profetis s.a.a. Hadithin kje trasmetan e Abdullah ibn Amr. Thot, si dhe jetë gjendje ju e kur të të shirohet Persia dhe Roma. Shpar popullet dhe jeni ju, shpar njërgjith dhe jeni. I ka thona Abdullah ibn Amr në rupi, o i dërguri allahone dhe dhe premë si shka urdhruar Allahu s.a.a. Ida profetëtën për kundras di do bëni diçka tjetër. Sot do bëni garë me njëri tjetrin, domon për dynjan. Po pas do keni hasit për njëri tjetrin, nda njëri për dynjan, më pas do i ktheni shpinën njëri tjetrit për hir të dynjan. Dhe kjo është fitnea e pseve që i ka çuar muslimanët ulë për çari. Kështu që huajt janë ata njerëz të cilët janë të pakët në zbatimin e Kuranit dhe Sunnetit ashtu siç e ka zbritur Allah subhanu wa ta'ala edhe tishka qenë Profetit sallallahu alaihi wa sallam në shorghët e ti. Tishka qenë Profetit sallallahu alaihi wa sallam në hadithën e sartë La te zalu taifetu min ummëti Zahirina ala lhaq La jodurru men khadhelahum Tëtë Profetit sallallahu alaihi wa sallam do bëshdojmë një pies prej umedit tim, një grup dhe taifet dhe dhe grupi vogël prej umedit tim ata janë të qartë në të vërtetën Nuk i dëmtonë ata aji që i, i lejë ata në baljë, dhe asë aji që i, i kundështonë ata. Hatë të jeti e emruullahi wa huma ala dhali, këtë e risat dhvi urdhri Allahus dhe ata dhe jene këtë gjendje. Ka të një imam e Uza'i, që jale që ka të në Prof. Sallam që lloj islami huaj dhe këtë i huaj. Thot imam e Uza'i, një dhe më të hadith. Thot nuk ka për të shdukur islami të tishtot, për të të tishtët, por të shduket ehli sunneti, dhe jeri sa të ngjelit në një vend, një personi vetën për ehli sunetit. Gjithashtu ka thënë Hasen El Batri, u ka thënë shokve ti, dhe Hasen El Batri shpe të abinve, u do të shokve ti. On djekësës e sunetit, prego unë i të mirë me njerë i tjetërin, Allah ju më shirofët, se ju jeni njerëzë më të pakët. Ju jeni njerëzë më të pakët ndër njerëzit. Gjithashtu ka thënë një nësib në urbejt. Nuk e gjë më të huaj se sa sun dhe më huaj, më i huaj se kjo gjë është ata që e njohin të sunet. Më të huaja janë ata që njohin të sunet profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Gjithashtu ka thënë Sufjani Thauri: Istauthu bi ahli sunnati khaira, fe innhum ghuraba. Qoftë ti në mirë me ahli sunetin, sepse ata janë huaj. Gjithashtu ka thënë Fudhili ibn Iyad: Ka treguar se kush janë ahli sunetit. Ata e ahli sunetit Ja natata të dinë se çfarë fusin barku në barkun e tyre. E dinë se çfarë buq fusin në barkun e tyre, atë që është halal të pastër. Ka treguar si Hamudet Uejhiri në komentimin e kësaj fiale, thotë kjo është sepse gënja halal është një precizive më të dukshme të Elisunetit, që ata janë të ruitur në atë që han. Sa këtu ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sellem, sa këtu ka thënë shokët e tij. Edhe ka ardhur edhe këto që do të themi atë që shikojmë sot ti çikosh çudi e do çudirave dhe për tipive të këtyr të huajve është ja ata janë të kapur pas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe siç ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që përmendën që një person si i ka kapur pas sunetit në këtë kohë dhe duron atë është njësoj si ai person i cili ka kapur trushin e dorës dhe e mban atë dhe duron te. Gjithashtu, një përcisive të uthuaj dhe është që ata e nërgur me bizatët. Nuk uafrojnë bizatëve pa asë një loj arsyeje. Gjithashtu, një përcisive të tyre është që ata e kam pasruar të uchnidin e tyre. Njësimin e tyre në, në Allahu Subhanu e Ta'ala dhe nuk e kam përzirë atë mëzgja. Gjithashtu, një përcisive të tyre është që ata e kam pasruar të uchnidin e tyre. Nuk emërdohen me atë një emër tjetë përveç emërave të tjilë t'i ka vendosur Allah i madhëruar. Ata i thonë vetë të tjyre musliman, ata i thonë vetë të tjyre bestimtar, ata i thonë vetë të tjyre ndjekësit e sonetit e rrubës profetis Allah i sëllëm, edhe nuk përnojnë emërtimet të tjera të tjilat indhajnë njërëzit dhe i vendosin ata në grupat tjone. Këto jenë prej përshkrimeve të ehli sonetit të atyre të tjilë janë t Nusallahu në madhuru ardhë në bëjparit të huaj dhe. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahu, ala alihi wa sahbihi ajma'in, mada'n. Të huaj dhe, janë atat të të tëllet, regullojnë mes njerët dhe. Ja natat ato të cilat përpiqen që të ringjallin sunetin që ka vdekur, sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët ringjallin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam me vërtetësi që ata e meritojnë tin me profetin sallallahu alaihi wasallam. Tëpërtë ata ndjekin hapat e tij dhe durojnë në sfrovat që hatin në përhapjen e vërtetës dhe në përhapjen e sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kta është vëvojt Dhe kërë përshkrimi të huajve ka filluar që herët. Dhe këta e të regojnë se lefët në fjallë dhe tyre. Thot, Ahmed ibn Asim el-Ntaki, një për djetarve tili, përja dhe përj adhuruës dhe të më dhenjë që ka jetuar në kohën ebu, ebu Suleimanet dhe Aramët. Thot, inni e drektu minel azmani dhe ma në adhë dhe fihil islamu gariben kema bëda. Thot, thot, kamë dhuar në kohë ndër kohra në cilin islami u bë huaj thot siç ka qenë në fillimet e tij thot wa ad waṣf alḥaq fīhi gharība kjo e vërtetë në atë kohë u bë huaj flet përpara më shumë se 1000 vjetësh buzë thot intaḍa fīhi la'ālim wajadtu maftūnan biḥubbi ad-dunyā në të tij thot në të tij thot do shkosh kërkosh një dietar këtë thot përpara 1000 vjetësh ky kë, dietar Nëse të në i vjetar, do të kërkosh në një dietar, do të ta gjesh atë të mësuar pas dashurisë dë dhijat. Është i dashuruar pas maderimit të posteve të karrikës. Nëse ti do kërkosh në do të të të një avburues, do ta gjesh atë i nhurat në udhurimin e tij, i mësuar për i blisit, po të është ngjitur në gradat më të lartë të durimit, kur ai nuk njeh gradat më të ulta të durimit. E kur kjo është gjendje e këtyre që mbahen si njerëz më të mirë shoqërisë. Mendo pa të dhirë gjenë janë të dyre që s'janë të tilë, ata janë ujqër në grabiqarë, ata i ke dhejnë pra mështruethe, kjo është fjallë e ti. Mendo pak, subhanë Allah, kjo është gjëmbja të tim në i përshruan për para më shumë se njimi vjetës, edhe i quen që i shtamë shihuaj, Allah më, më shirovë të djetarë, valë qërë po do to është të ky, po që se do vintë në kohën të tonë, E poqesu do t'i shikohën të të gjithë e gjunafët që të e nëfutën shpina Allahut. Kur eme të ibn Malik qanë për kohën e tabiinëve, kur shikohën gjendën e tyre, hynë gjami dhe qanë, i thonë, përse qanë e obu Hamzaj? I thotë po qari, i thotë, sepse po shikohën gjendë, vjenë në të tjërën jenë, jenë ju sotë. I s'ka minë sotë është i hua, i thotë. Sigur vjen te profeti sallallahu alaihi dhe sellem te qe nuk do jifte as gjenga isami juaj per veçse qe ju faleni. Edhe kjo namaz te ju e fali dhe ju e keni humbur atë dhe e falne te ju n kohone vet. Ji do transmetohet ra um budarda se ka vën hyrënjherë budarda ne shtëpi dhe ishte i zemruar, i thash se i zemruar. Dhe më tha wallahi budarda ka shenjë nga shoku te profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Thot pash Allahun <coughs> Nuk njofë për e këti humeti, asgjë, nga joj që njifë dhe profeti sallallahu alai sallam më shofë të ti vetëm së që ata falëm. I dhe ashtu të regonje e budarda, sikur dhe dhe profeti sallallahu alai sallam, nuk dhe njifë asgjë nga joj që ka për zhepur e më shofë të ti, thot. Në, mame, në uza, silit, të ima me nëzda, i sile të rështë me do në të fjallë. E si dhe ishte gjendje dhe, dhe potë qikonde e budarda në kohë në tonë I ma me në ndzaj që ka pëdeku parë i një dëshin ljetë është Thotë e insa trasmetuës i në ndzaj Dhe të Allah me shirovë të ndzaj Dhe të sikur qikonde gjendje në tonë Dhe unë i themë Allah me shirovë gjitha djetarë Sikur qikoni gjendje tonë që fardotohëshin Një dhe, dhe shku trasmetonë Ka të reguar që e hamudë të tue i gjeri nga... në Hasan el Basri thotë mirë fal xhuman në namaz namazet xhuma thon çaj Hasan el Basri. Dhe i thon shokët e tij pse çan? I thotë sikur vinin shokët e profetit sallallahu alejhi dhe selam nuk do një gjë nga feja e tyre përveç se ju drejtoheni në kibla. E çfarë mund njeqin shokët e profetit sallallahu alejhi dhe selam në islamin kur edhe fyeli i shejtanit ka hyrë në shpinë? Allah subhanahu wa taala kur ke rishikon shumë prej muslimanve që dhe flokët e tyre i kanë bërë ti kujt kur shikon që gjendja e tyre jashtëme nuk të pergdhon kurr por por nuk dallon as një llojjeje nga ato që kanë mundësitë të para ti shikosh në veshin e tyre, në pamjen e tyre nuk bën dot ndallim, nuk e di a është muslimana apo është jo muslimane se që nuk ka asë një luën shenjë nga shenjët e islamit. E pas dajmë, me gjithë këtë, që kur të vindë e profetë sallallahu alai sallam, të vindë në shakët e tiët, qikonjë të dhe gjendje e shardotoshim balë për ne. Ka tregur e buhreja, radhjallahu alai mu. Thotë, për fjallën e Allahut në surën nësër, idha gjë e nësërullahu alfët, u rajit e nëtë e të punu në fidini, le e fu a gjë. Thotë, Kur të vi fitoria e Allahut ti shikosh njerëzit që hyn në fe grupe grupe. Po të buorerë dhe kanë për të dalë nga feja e Allahut, ashtu si kanë hyrë grupe grupe, kanë për të dalë nga feja e Allahut grupe grupe. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar që në kohën e fundit i sa më drejt i huaj. Edhe këta të huaj të cilët do ta jetojnë te Islami, duke bërë durim ndaj sfprovave të shumta që do hasin Këta janë ata të cilët do të ameritojnë gjënetin Nërët të tjërët Që dhe jënë shumisa dërmurëse Shumisa dërmurëse gjithmon I janë mlën dhe gjëhnemit Që dhe jënë gjëhnemit Përne musim ashtrojë shumisa Musim ashtrojë numri Se numri nuk ka qenë kur argument fe, Dhe numri Jo vetëm që nuk ka qenë argument Por për kundës i numri ka qenë e gjik Ka shkatruar njerëzit Kanë hëtër me turmën Edhe me turmën do hyn në shdo njëmi 999 për gjehënëmën, ndërsa atat të cilët në shpëtojnë janë bedut faktur, atat të cilët janë të kapur pas dë vërtetës, pas sunetit profetis sallallahu aleyhu sallem, atat që e zbëtojnë fen, duke shpresuar mëshirë në allahu, duke shpresuar gjenetin e ti, duke pasur frikë në zemrimi ti. Për ndaj, zduhet më shtërohet një riu me qërë shikonë, dhe me qërë djonë, por duhet heci në basat e i fesje njëpë edhe më i lumë të rjeshe i tili e njëpë edhe ku janë ataj që njokin pen e vërtetë ku janë atat hue që njokin sot pen e vërtetë ataj në shumë të paktë sesat atat tire nuk i njokin ataj në shumë nita edhe pëse pretendojnë që ataj janë në fejn i sname por ataj nuk interesohen për të vërtetën edhe kohët dhine dhe shtohen të më shumë me të keqin e tyre Më bërë ti në vetët e tyre një fitën e o të shumë fitën e të mdha Si shkërëgohë nga e nesë radella në unë, thot I vin njësa njërës dhe i thonë, o e nesë Nja në kohën e për fitën e mdhaj që ishë në kohën e ti, në kohën e tyre E dhote, i dhote e nesë si bën një durim, thot Se më kom gjuar profetën sallallahu në sënëm se ka thënë Sa herë her që vjen një kohë Ajo që është mbas taj dhe jetë me keq se pëse të herë që vjen një kohë, ajo që është më ekeqje se ajo dhe të takoni Zotin Tuaj. Shdo kohë që ikën ajo s'jelë nga pahë një kohë më të keqje, një fitën e mëtë madhe. Dhe brezimi mirë ishte brezit sahabë, dhe brezit abime, dhe brezit më bastyre, dhe pastaj do vimë dhe bërnë më mëtë qijë, dhe mëtë qijë, dhe mëtë qijë, dhe mëtë qijë, dhe mëtë qijë, dhe mëtë qijë, dhe mëtë qijë, dhe të dojë Allah i madhuruar që të tjelë dhe gjallin edhe sprofët e mdha në të cilët të spastrohen safet që shka thënë profet i s.a.s. në hadithin e sakt që nga sprofët e shumë të nga filët dhe shumë të donda njerëzën në dy grupe një grup në të cilin ka iman dhe nuk ka në ta hipokrizi dhe një, një grup në të cilin ka në ta hipokrizi dhe nuk ka në ta iman të të jenë këti mojna fusta të jeni Dy grupe, një grup në tilin ka iman ndër një grup në tilin ka vetëm hipokrizi. Për shkak të vitëve të shumta, të cilat bënë në të vërtetë atë pastërimin e safave dhe ndierrin ata që meritojnë vërtet nder dhe ata që nuk e meritonin, edhe ata që meritojnë xhenetin dhe ata që nuk e meritonin, rruga është e qartë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka lënë një rrugë të qartë. La kattaraktukum al-beydha, liliha ka naharha, la yanzihu anha illa halik ju kam nërë një uvë një rrugë të bardhë, natë e tajë si ditë e tajë, dhe më dhe natë në duke sikur se duke të ditë, në nështë e qartë, nuk hënë betë për këse rrugë, dhe nuk debion për e tajë, vetëm se i si nëshë uvërë dhe që shkatërurën vetën e ti, për ndaj, kush më nkesh, a i të qërtoj vetën e ti, dhe kush më njërë, a i të falëndërojë Allah, mështë shë vetë Allah i ma dhuruar me mëshirën e ti, mëshironë atë të të të të rgodën mëshirëshme. Edhe të rgodën bujarë me ata që të rgodën bujarë. Nëndihmojnë ata që ndihmojnë. Êshtë një vlajë juhë, i të li ka nevoj përndimën të uaj. A jishtë në halën. Dhe ka nevoj që të ndihmojnë një nga anën financiare. Përndaj, kushka bërë të të tjapë? Sa të pak të tjapë? Sepse Allah sëshë të t Ruajuni prej zjarrit çoft duke dhënë një gjysëm kokor hurme nga hurmat arabe. Ruajuni prej zjarrit çoft çoft duke dhënë një gjysëm kokor hurme sodaka. Sa Allah subhanahu wa taala shaytilu wal fant. Dhe kush jep një Allahu për ta, me kush tregot bujar, tregot Allahu bujar me ta. Dhe kush i largon një veshësi vllajt, i largon Allahu më dhuar një veshësi vë dynjare në atë jetë. Prandaj, shpejtoni se sot do shkoje punës dhe nesër nuk ka më punë. Lume për atë që punonë, që do mos një koh, në i kohë, në të cilën profetis fa në lojtë që në më ka thënë, ndë kaloj besimtarën, pranë varit lajtë ti, ndë dë thotë, a, si kur ti isha unë në vëndejë, në fitnë të shumë të që shikonë, edhe problematika e fitnë e dhe dhe dhe është, që njerët nuk e kuptoj që ato e në fitnë, të të të ato nuk janë të hidhura, ato nuk të vëratim, ato nuk të dëmto Për kundë në zi, ato janë të armë bletimjanti, por ato hjesirë në kanë në mrapa dhe helmi në kanë që ato e shkatorojnë i marin e njëriut, edhe pse e lene të nga në dynjadë të kulluar, por lumë për atë që ka fituar gjënetin, edhe cikun këtë hulmë për dynjanë, edhe mirë për atë që fituar dynjanë, edhe e shi ti ahiretin e ti. Nusë Allah në më dëruar, në ruaj nga shdo fitëne, edhe në bëj për besimtarve të vërtet